Szavak a fiú Ajkáról egy előszó maskarájában. Fancsikóékat először 1951-ben találtam ki. Egy szék a fal felé fordult. A karfán a fehér festék fölrepedezett, mintha megsértődött volna. Álltam a széken, és három szót sejpektem a világnak. Fancsikó, Kalokagatia, Pinta. Három szó, mint három üveggolyó elgurult, és a felnőttek, ha volt idejük, mosolyogtak. Pedig én azt hiszem, hogy ezek a történetek már akkor bent voltak a szép üveggolyókban. Fancsikóval és Pintával évekig értünk együtt, mint elválaszthatatlan jóbarátok, okos és lusta, buta és lelkes kisrácok, akik időnként mesélnek, hazudnak, leteremtik a szülőket, ha kell, megalázzák őket, ha kell, megsimogatják arcukat, mindezt azért, hogy egyensúlyban tudjanak két életet tartani, mert erre a felnőttek a sok mindenféle elfoglaltság miatt nem képesek. Fancsikóék a barátaim voltak. Noha nem mások ők, mint akkori gondolkodásmódom, vágyaim és erőfeszítéseim két pólusa, mostani tudásom torzításában és tudatlanságom fényében.